Kassett 10, seit 19, Hemmschicht von der Bezeichnung Kavanachmen von Jut Jut Singe. In der Stadt kocht schon die Bewegung von etlicher Schuhe. Von hoher Fabrik kommens, ziehen sich Gedichte räuchen. Bei den Kooperativen im Maluchekommen stehen lange Reihen bei den Tieren. Über die Gedichte Gassen knühen Schausseerbeiter, in Kanäle Sätzegräber gruben die Kanäle in der Erde, ausreißen dich alte Steine vom Brug und plasteren dich nahe auf sein Ort. Die Maschinen zu trugem Schirn ist die Erde, gruben dich und bäuernd dich in ihre Ingeweiden. Möre reißen rup alte Häuser, reine genug Plätze vom Mist und Bruch und bäuer nahe Häuser. Heutmaschinen loden Masse mit seinen riesigen Hackens und lassen sie erholt zu der Erde. Männer in zerrissene Kleider, groben Gerieben, läschen Kalach, schitten Samt und Riesel in Maschinen, wo es zu Mullen sei, gießen zu Männ, schleppen Eisens. Weiber in verheubene Kleidlich boven sie, schleppen Kesslich mit Ziggel über provisorische Treppen Leiters. Möhrer kriechen auf Rostovanius, ziehen erholt Emmers auf Stricken Rädlech, Stoller sägen Holz, klappen, schneiden, Elektrotechniker, Schlosser, Maleres, Gleiser, Blecher, alle klappen, kriechen auf Wände, schreien, machen mit der Hände, auf sie ergeben Parfälen, zeichnen, messen. Chauffeiren im Balagulis bringen Massen zu schleppen. Der Stuhl zittert von Bewegung. Aber in den Gassen, in Peru, in Saarim, er der Bad ist ruhig und still. Die Einwohner schluffen noch meistens durch. sei er späten morgenschlof nachm becke wundert sich denn der heusfächter beim ragank zucktim als es noch zu früh a ein reinzugehen in der heus wo er darf weil me schloft noch dort hot sich sein routok is a scho no lang geschwund er isch scho er durchgefuhren die ganze stut gegangen hebst so fies und nimmt durch sich aus als es hüs schon sehr spät Er guckt mit Kiddisch auf den Säge, wo es weist erst halb nah in den Ganzen. Und er geht zurück aus zu den breiten Gassen, da er wegzuhaken und hat ein bisschen Zeit. Die Gassen sind ausgeputzte, reiche, gurnischeinlich zu den Gästen von seiner Gegend, wo er wohnt. Punkt der Säge sind ein anderes Mensch, wo es kein Durchsäge vorbei ist. Besser umgetunen und besser aussehen. Punkt, Punkt der Säge sind anders die Magazinen und die Häuser. Große, universalen Magazinen sind du, mit riesigen läuterischen Eufenstern, in welches ist herausgestellt als von teurer Speisen und Weinen bis schöne Kleider, elegante Schirr und Parfümen. Du sind nicht kein Arbe der Kooperativen, sondern malhyrische Magazinen offen für jeden, während es kein Gehtbezuhl. Nachm in der viel Speier zu Mäul, kückten dich durch die leutere schäuben, aufs der Gütte appetitliche Speisen, wo sie denn dort draus gestellt. Beim Herz zuckt ihm, wenn er das seite der Seiter Figur von ein Inglund schaup, ungetoen in ein neim Sportkostüm, un eine gele Schirt mit Socken bis de Knieen. Die wachsene Jingle Figur is in der eigener Kreuß für sein Matessel. Duß der moontem ähnlich von sein Jingle In die Caféen sitzen Menschen bei Gleiser Tei und Küchen, sie ertrinken langsam die Tei, röchern und pläudern. In Teilmagazinen hängen Aufschriften, als man verkauft nur auf ausländisch Geld, nicht von Karubus. Auf einem großenfarbigen Plakat ist ausgemult ein glänzeter Automobil, ein neuer Novus von der Nudleräus. Nachman fühlt sich sehr gefallen mit seinen äußeren Hillig in Nordisch-Schöne-Gasse. Durch der leitere Scheufenster säht er sich in sein ganzen Kreisl ablassen, aber wachsenem a schlecht und getunem in aufgezerrten. Sehr schmutzig sind des Schir seine alten ausgetreit. Hat schon mitum hängen Aufschriften, was der Monen nehmen, er a sehrisen Land von Verband von de sozialistische Republiken, fehlt er sich gefahren mit seiner Urmkeit und mit sein Hiller. in nur der gehäubenen Gegend, im Umblick von den schönen Magazinen, Caféen und den gut gekleideten Menschen. Pungta Zoi pflegt also vielen in Wasche, wenn er pflegt, sich herausrappend vom fernen Eisen im Teuer zu dem Maschalkoski-Gas niederig und gefallen. Noch gefallen hat er filtert sich, wenn er kümzerig in der Stille-Gas zum Häus, wenn er da er reingehen darf. Das Häus ist ein neues, ein Kloß, nicht lang zurückverendigt, als der Kalloch auf der Wend, die Farb von der Tieren im Fenster, die Klammkis bei der Tieren, glanzend von Neigkeit. Punkt der Zoi, nahe, seinen die Blättlach auf der Tieren, die Nummern, erfülle die Bäumler von dem Häus, seinen nahe, frisch verpflanzte. Nachmen Quetsch vorsichtig gön, durchs elektrische Gleckl in der Tier und verkreppelt noch mal die Knepplach in sein upgetrugene Reckl. A Frui und Pater Effen die Tier in der Hälfte Im Vertragten von Koppis der Fies Wehmen darf dir, Birga? Frägt sie mit Verdacht Kenne ich sehen, Chava Danil? Frägt der A Faschente Daniel Jakob Levitsch Steht erst tief, Sogt die Frau als ein Tier Hat er auch bestellt, Ofer so ifri? Nein, murmelt Nachman Aber Chava Danil ist meiner A Freind Ich bin Chava Nachman, erkenne mich. Die Frau macht noch schmäler der Efenig hinter dir. Hm, ich weiß nicht, sie Daniel Jakovlevitsch wird er können sehen, sagt sie. Man darf früher bestellen, aber sie telefonieren. Nachman, Efenig, grüße Augen, sind erlebt, hat er nicht gehört, er soll uns, man soll nicht kennen kommen, gleich zu erfreien. Ihr wird suchen, euer Mann, erkenne mich. As gavenach mitn varsche is do murmeltay. Er. Ir darf wissen wegen mir gavente. Die fräun färterschmeigelt krüm. Ich bin do a dies bleis sucht zi. Kumt rein en wischt up de fies, gut wischt up. Nachm wischt lang de fies en streuen im tepperl färtertier en gait um dreis dereine steb. Von de wend gucken sie maub oilbindler und zeichnen gehen. Das meibuk glanzt in jeder winkele. Seine trite verlieren sich im vom in werkhat von tepper. Massenbire in netlere sprachen kükneroys von alle fachen. Die zichtigkeit schmeckt. Ein starker reher von frisch fabrite kaffe drückt sich durch offene tieren. Ein weichlupchen von wasser und a klingende gelach der rufen a kind. Nachmen betrachtet jede kleinigkeit mehr von alles de begen. zu welcher erfielt noch alles der Durstigkeit. Nachdem wir warten auf eine hübsche Zeit, öffnet sich ein seidige Tier und Chava Danil kommt da rein, ein frisch-upgewaschener, ein neues-gerasierter, ein neues-geschluffener, in ein seidene Morgenrock, in weiche Schirr. Du sind hier, Chava Nachman, fragt er mit Steunen gerussisch, kommt da rein, ihr wird essen frischdick mit mir. Nachman geht da rein in Esszimmer, Auf dem weiß gedeckten Tisch ist gegrät Weißbräut, Pütte, Käse, Sardinen. Der Reiche ist verspeist, schlug ihm zu zum nüchtern Herzen. Ich habe Daniel schmiert ihn ein Stück Semmel mit Pütte, verleicht es mit Käse und mit der vollen Meul essen, stellte er vor und nach mir vor sein Weib. Sophie, sagt er kindig, bekennt sich, das ist unser Landsmann, ich habe nach mir nach Warschowel. Und dusser sind der Tächter hoch auf der Nachmen. Maja ist ihr Nomen. Schön du, a Geboirene, a Moskvang. Sofie in a Seiden im Schluffrock, durch welchen alle weiberische Reizen schleichen sich arruis. Tutte halben Schmeichu und a Brumm im Päulisch, also es ist ihr sehr, sehr angenehm. Der kleine Maja, a Fulenke und a Getockte, da freit sich mehr mit den Fremden. Ja, ja, ruft sie und spart um beide Händler im fremden Sknein. Sophie hat er weg ihr Töchter wie von der Päs. Sie ist schon nicht mehr ein Säune von ihrem Manns Menschen von seiner parteiischen Arbeit wie am Molenbeulen. Er ist sehr wichtig, du, ihr Mann. Euch hat er eine große Karriere gemacht, eine bessere, als wenn er ein Advokat in der Heim gewohnt. Er hat einen großen Posten. Auch schreibt er in die Journalen. Zu ihr in Heus kümmen sich zu euch wichtige Meluchenmänner, ungesehne Schreiber, hoche Militärleit und auch viele eusländische Vorstehe. Er geht ihr euch von allem Güten, auch schön Heus, Kleider, auch viele kann Ausland, fucht er oft und bringt ihr von dort ein sehr schönes Matunes. Sie halten ihr überstark von der proletarischen Meluche und von ihren Feierer. Aber auch mein Leit Schlecht gekleidete Arbeiter hat sie noch als Feind. Wie ein Mühl, sie misst sich von seinem. Sie, sie meint uns zu fuhren in Tramway, es soll sich nicht etwas zukleben zu ihr von der Uhr mit nicht gewaschenen und abgerissenen Arbeiter. Sie nimmt so mit Roschkes, wie teuer sie soll nicht kosten. In Bahn fuhren sie in Luxuswaggonen und sie ist sehr unruhig, was der Mann ihrer hat dem Schlepper gebeten zu seinem Tisch. Sie ist unruhig von den Teppern, von dem klaren Tischdach, von den Keilen, zu welcher er wird sich zu rühren mit der umgewaschenen Hände und mehr als von der kleine Maja, von der sie will noch kriechen zum Fremden auf die Knie. Ihr ekelt von seinen Malbushen, die geladete und umreinend. Maja, struft sie die kleine Kleumestaff an, von der Fall, sie hat nicht keine Erziehung. Wie fragst du, was nach euch mehr in der Mande Malbushen kümmer Reus. Mit Keur schleppt sie abwegte Kleine beim Händel und geht der Reus geteilt zur Verspurenessen bei einem Tisch mit den Fremden. Ihr hört gewiss, etwas Wichtiges zu reden, sagt sie, schmeichelnd ich mit der Fallschweiber schmeichelnd. Ich will auch nicht stehren mit meiner Unwesenheit. Nach mir fühlt der Reus ihr Ekel zu sehr und er verdreut. Sein ganz bisschen Blut kommt ihm in blassen Brunnen. Er fühlt sich wie ein Mut, wenn er pflegt Essen täglich bei fremden Tischen. Die gute Speisen, speziell die starke Kaffee, bringen ihm Wasser im Meul. Von deswegen sucht er sich gut mitzuhalten, wie Chava Daniel betet. »Ach, danke, ich bin satt«, murmelt er. Chava Daniel macht er weg mit der Hand. »Nu, ihr werdet euch noch ein Einze geben mit noch ein Frühstück«, spaßt er. »Seid nicht geschämtiger. Proletarier dürfen sein dreist.« »Alleine ich weiß nicht, warum es reinigt nach mir neue sättliche Mulde aus, mit nicht reinem Tichel zu sein. Gott, er sei darf es nicht. Und er ist doch der Heiserigkeit, wo es er ja da viel geblitzend im Hals ist. Dust da viel doch ständig, wenn ihm es unbequem ergeht. »Nu, wie geht die Sache bis bei uns im Sowjetverband?« fragt Herr Daniel, er kann nicht unterstreichen, denn bei uns wird das Land wohl gewünscht sein.« Nicht gut, Chavadanil, sucht nach mir still. Chavadanil stellt euch die schöne Augen. Nicht gut, trägt der Rippe mit Steunung. Er hat feindes Wort, er hört es selten. Keiner von seinen Menschen, mit welchen er begegnet sich, bei der Arbeit, in sein Haus, auf die Banketten und Feierungen, der Mond ist nicht. Bleibt am Hof und die Kutschers härteres von der verbliebenen aufgefuhren ist waschig ist, mit welcher er fuhrt von Gas zu Gas, aber er glaubt sie nicht. Damit weiß der, haben er sie lieb zu klugen. Nach mir schlingt der Ropa ein bisschen speier, nass zu machen, dem drückenen Hals, und erzählt von seinem Leben in der Nähe steht, sein ganz oren, hart und hoffnungslos Leben. Aber Daniel beugt mit dem Finger am Tisch von Ungeduld. Ich verstehe nicht, sagt er, Ihr arbeitet denn nicht? Ihr arbeitet und mein Weib arbeitet. Und seht, wie ich sehe euch, sagt Nachman, und weiß von der Finger auf sich allein. Chava Daniel soll ihm umkümmeln sehen. Chava Daniel will ihm nicht umkümmeln. Er kümmelt besser auch euch durch den Tänster, durch welchen man seht wie mein Beut von der Weidens. Ihr habt doch noch nicht reingepasst in unsere Bedingungen, reist er am Mibbe. Ihr habt noch nicht gehabt, dem Rhythmus von unser febrdiger Tätigkeit. Es sind noch halt zu gewandt zum idealistischen Art denken von an unterirdischen Kommunist von jener Zeit grennitz. Mir darfen leben du mit der Wirklichkeit, aufgrappen dem Ultim von der steigender sowjetischer Industrialisazie, als euch zugung. Ihr dürft mehr leinen ein reindringen Verstehen der objektive Bedingungeerhaber nachnehmen. Nachmen hört euch die schwere Reit, wo es glütschen sich glattig heraus, er wo ich aber nachmesmeut und er schockt euch ab von sich. Ich bin nicht kein Neusnam, Chava Daniel, sagt er. Alle leben aus euch, in der Kasarme, wo ich habe gewohnt, zu schreien von der Gasse, wo ich wohne jetzt. Wenn ihr wollt, sich zu Neufgümmen mit den Arbeiter, wie ich, gelebt mit sei, wollt ihr es gesehen, sei es einen Unzufrieden. Ich höre es. Chaudanil legt er weg durch Stickel ungeschmierte Bräut im Mittenessen und wischt ob hastig die Lippen mit den Serveteln. »Ih red Unsinn«, beisert er sich auf seinen Gast, »anstatt zu lassen sich umgreifen von jenem. Ich will es euch weisen.« Er geht mit schnellem Tritt rein in sein Kabinett, sucht zwischen den Bieren und nimmt daro seine eigene Broschüre, wo seine Zusammengestellten übergesetzt sind, In ätlichen Sprachen. Aus Statistik ist die Gebäude, die Broschure, auf den Berichten von allen Republiken vom Verband. Als es gestiegen mit einem ungeheuren Wuchs, sind der größere Führer hat geworfen, die Emlosung von verwendeten Finnefjur-Planen 4j. Die Gehalte von den Arbeiter sind bloß für ätliche Jahre gestiegen im Land auf hünderte Millionen. Millionen Meter Wohnungen in Quadrat sind ein Ausgebot geworden alle Zweigen von der Industrie ist eine gewalde groß gewachsen derselbe ist mit Bahnen Schiffen Bildung Volksgesund Hygiene die Geburten sind gestiegen die Sterblichkeit ist verkleinert geworden guckt seht weiß Herr Vanel mit der Finger auf die ziffernde Broschüre wo seine Talente zusammengestellt Hutsch nach mir allein vielleicht die eigene Reitreden von Arbeiter von Seiflägen stellen Fragen. Hutsch erfliegt seine Eure Umweisen auf die Ziffern und Statistik von der Parteizeitung viel der dem Schäker von Seiflägen in der Dose ausgeputzter, satter Stieb auch ausgesucht von Chava Daniels fette Lippen. Aber die Ziffern kennen mich nicht dessen, Chava Daniel, sagt er mit der eigenen Reit wie der Arbeiter pflegen nie Menschen. Chava Daniel wird beiß. Ist dus der eigene Chava Nachmen, der ihn in Eirot gekannt? Will er wissen, seine dus der Reit von der Kommunikist? Lernt er, er bist du in dem Land? Geht er in die Parteischule? Besucht er Kursen? Lernt er die Parteizeitung? Hört er sich zu den Berichten von den Konferenzen und Zusammenführungen? Nehmt er einen Anteil in die Sitzungen von Kemmerow? Ich tue alles, was man darf, habe Daniel, einfach nach mir. Aber ich verstehe nicht, ich verstehe gar nicht. Habe Daniel nimmt sich der trinkende Kaffee, wo es ist derweil kalt geworden. Aber das ist es, dass ihr nicht versteht, sagt er schon mit weniger Kass. Nehmt meine Bücher, wo es euch aber umgeschrieben ist. Ich will sie euch geben. Leid sie. Und er sagt Sachen, weil sie nach klar werden. Schneller wie früher geht er rein in den Kabinett und bringt ältere Bier mit Helis von allerlei Kulieren. So sind er nur Russisch, in Französisch, in Englisch, in Deutsch und in anderen Sprachen. Oft ist er auch schwer zu verstehen, nur Russisch. Aber ich, ich sehe euch im Päulisch, sagt er mit der Neue, wo seine Werk sind nach so vielen Sprachen veröffentlicht. Dringt er rein in sie und ihr wird besser verstehen. Ihr wird häufig enttachten von eurer eigenen Häus, von eurer Schreine, nur von einem Luchestandpunkt, von größter Verstab. Das macht ihm gut viel in Chavadanilen und eurer smäernischen Kasse auf dem Landsmann sein verkehrt. Er dreist ihm. Seid mutig, dreist, optimistisch und eurer Leben wird euch sich verbessern. Er klappt ihm brüderisch in der Pleize und geht ihm am Atun euch. Ich habe zwei Balletten in der Oper, sagt er. Ich habe nicht ganz Zeit zu gehen. Ich bin verworfen mit der Arbeit. Na, sage ich, und geht mit eurer Weib in die Oper. Ihr er wird sitzen in dem Generalgübernates Lodge. Er gewählt Chava Daniel von dem, wo es Chava Nachman wird sitzen in der majuchistigen Lodge und er führt ihm ein Reis zu der Tür. An uns hören ist, dass der Mädels alt, klug und glattig Und als Chava Nachman mögt gern seinen Weg, kann er ihm, Danil, los und tun seine Arbeit, wichtige Arbeit. No Nachman steht umdreist und rührt sich nicht schon in Ordnung. Chava Danil, sagt er still. Men schließt mich heus von der Partei. Ihr darft mich helfen. Chava Danil bleibt stehen und er berascht da. Er da schmeckt gleich, als ob es ist dunisch glattig. Von der Partei? Fragt er eben, enfir nachmen zeriegen kabinett am station korodowe frie nachmen der zeilte mit ana rob gelassen gab die ganze geschichte mit a vernassehen gabe daniel is umruhig nu weiter reist der über um geduldig von die alle einzelheiten weiter was ist geschehen wenn nachmen künnt der reis mit der geschichte wegen der aufstimmung kann sich aber daniel mehr an die schein halten Wie hat er gewagt, schreit er, und klappt ein Schreibtisch, als alles zittert auf ihm. Idiot eine, wo sie sind, nach mir will anfangen, sagen ihm, als er hat nicht kein Recht, als er zu ihm zu reden. Aber ich habe dann nie, lasst ihm zum Wort nicht kommen. A schöne Kasche hat er mir verkocht, schreit er an jede Scheune. Vergessen die Gür, als er redet nicht mehr, die Sprache sind er es allein in die heute Fenster. Mit seinem Advokatischen Kursch der Filter gleich, als er es zu verkrochener Blote. Als zu lieb etwas dort an der von Nasayev der Ruhig soll ihm nehmen, ist sehr aber Daniel so umwillendig reingemischt geworden. Das hat er rekommendiert dem Idiot, dem Nachmittag. Das hat er sich für ihn hintergeschrieben, wenn man nur den Verhalten bei der Grenitz rekommendiert ihm für die Partei geschaffen in Arbeit dem wiesnär its hat er ihm aufgezogt in a scheiner blotte im verfiert ihm, ihm wos er sich hat soite die ganze zeit aufgehebt kein fleckerl auf sich nicht geloss fangen wer der gebeten bachreime schrate und zu nemme sich verscheideke ihr weißt wo euch wos ihr da obgetun nachmen da fehlt an den geschafft beim grippel vom herz mehr verfrie versteht er wos ihr er da tup und garbe Zusammen mit Karls liegt der Schreck auf Ravadaneels vor ihm, an Umruhigkeit, wie mein Herz als schlechter Psehre. Nach mein Häuptung der Geschichte von Schnee. In einer Arbeit, der es ist gegangen, in einer graven Arbeit, der wusste schlechte Bedingungen, hat mich verbittert. Keiner hat sich nicht ungenehmen für ihn. Er hat nicht gekannt, schweigen. Übrigens, Ist es ist doch gewinnt eine Arbeitersitzung, wo jeder hat das Recht zu suchen sein Wort. Aber Podolska allein hat auch gefragt, wer es will, nehmen das Wort zu verteidigen dem Ungeklugten. Ist es denn nicht gewinnt sein Recht? Aber Daniel kennt die idiotische Rede wegen Chave-Arbeiten, Recht und andere Unsinnigkeiten nicht her. Das ist schon über seine Geduld. Was kriegt ihr ein Fremder als Socken zum Taibu? schreibt er. wussert ihr besser nicht den Sinn in sich allein, euer Weib und Kind. Nachmen eventuell ein Saarbrüchen, als er verhaut mal die Hälfte von seinem ausgemogert Bohnen. Das sagt ihr, aber Daniel, murmelt er in Steunung, ihr, wussert mich gelernt, er muss kämpfen für die Arbeit der Sache. Ich hab gemeint, ich hab gemeint, gemeint, spät, aber Daniel, Nur. ihr seid der Kommunist. und er behauptet nunsch meinen nach osfierende Baffeln ein er schritt zwischen der arbeiter gegen der partei ist kontrerevolution ihr habt kontrerevolution nach mein schmeichelt die beschuldigung in kontrerevolution gegen ihm ist so lächerlich euren. Er sein euren euren kontrerevolution haben daniel kennsel schmeicheln nicht zu sein Lacht nicht, schreibt er, die Lage ist zu, Ehren zu lachen. lachen. Meint nicht, als ich will mich unnämmen, verreicht. Nachmen häuft sich auf den Ort und lässt sich gehen. Chava Daniel läuft zu hastig zum Tisch und behält schnell die Broschuren und die Theaterballetten, was er hat früher gewollt, geben dem Chava Nachmen. Er will aufräumen, jede Spur von dem gefährlichen Menschen, was er sich umgeheuert mit der Administratie. Dabei hört er nicht oft zu beisern, sich siedeln und schreien, hat schnachmännischen von jener, sagt er. Mit jedem Siedelwort mehr, fehlt er, als er reinigt, als mehr sich um von der ansteckenden Gefahr. Kapitel 46 2x2 ist nicht gewinnfinnig, hat umdumm auf die Wände von den Fabriken, in den Zeitungen auf allen Mäuren, Durch alle Radio-Hilchers und Versammlungen sind gegangen die Lösungen, als mit schnellem Tempo wird man unjugend in Überjugend die kapitalistischen Länder. Heute sind von allen Seiten gekommen die Freiliche berichten, als der 5-Jour-Plan wird ausgeführt, in 4-Jour und auf viele noch frieren, ist Gurnisch gewesen im Land. Die Kooperativen kommen, sind gestanden Pust und Leer. Die Weiber mit der Keuschlacht haben schon gewartet, um sich zu speisen. Kein nicht daheim zu gehen mit Leuten, haben, haben sie genommen allerlei unnützliche Sachen, die sie bekommen haben. Gehabt. Von künstlichen Blumen bis fleischlich schmeckte Gewässer. In der Arbeit der Küchen ist das Essen geworden, mit jedem Tag Mögerer, Schüttere. Die Arbeiter haben gebrummt den Kass, Häuser gemacht von der wasserdicke Suppe in den Augen von der Milchhüssen, und Tellerlecker, was trugen sie im Messieres. Spottlieder, wegen fünf Jahren Plan, was weit fertig wäre, nach 100 Jahren, haben sich umgegangen in der Häuptstut. Von Maul zu Maul haben sie sich getrunken, von Stuhl zu Stuhl, von Republik zu Republik. Allerlei Witzen wegen Plan sind umgegangen, Witzen beißen und gellig auf den Geschmack von den Pferden. Die Wände von den allgemeinen Klosetten sind er gewähnt beschrieben, für den Neuben bis er ruft mit grobem Reit wegen der Vier auf dem Land. Von der Kollektiven und Dorfswirtschaft sind die Päuren gelaufen in der Städte. Verkass, was man hat bei sei gefordert, er wegzugeben, durchs Letzte von seinen Balbatischkeiten in die Kollektiven rein, haben sei ausgekollete Chasere, umgebrachte Euphys, zuschnittende Gespanne von der Pferde, Kalle gemachte Schneidmessers und Ackerreisens, Teilhobben in seiner bräuerischen Kars, auch angesetzt Flockens in der Ingeweiden von der trugenden Geheimnis, gedei Kalle zu machen, die Säuminnen sei. Sie sollen nicht bringen, kann nützen die Leid von der Macht. Machtensweis, Alte und Junge, Frauen und Kinder, sind sie gelaufen mit Säcken und Schmattes. Sie haben belagerte Vursalen, ungehunger sich in Waggonen, geschluffene auf mehreren Plätzchen, gebeitelt, geweint, gezeilt sich vor den Kleustern. Wie viele die GPO-Leute und die Militärin haben sie nicht getrieben von den Bahnen und steht, arrestiert und verschickt, sind sie als mehr gekommen, wie eine Heischung, auch aufgelassen, sich nicht zu vertreiben. Zusammen mit sie ist mitgegangen, Hunger, Neut, Bettlerei, Epidemies. Das betonen sie nicht mehr viel mit Kranken, In der Früh hat man zusammen mit Mist Teute aufgeräumt. Von den Fabriken sind die Arbeiter gelaufen. Man hat gewandert von Stutt zu Stutt, von Republik zu Republik, wo hin oder die Augen haben getrunken, getrun, und hatte zu gewinnen, bereut. Der Herrscher war nicht unruhig. Man hat etwas gedacht, geben die aufgeruderte Massen, zu stillen seiner Enttäuschung und Zorn. Und man hat sie gegeben Blut. Seit wehrem Proletariat hat heute die Schädigke hat sich eine rechte Lösung getrunken über das Land, über alle Republiken von der größten russischen Erde. Wie früher die Lösung wegen schnellem Tempo hat sich genügend getrunken, die Lösung wegen reinigen des Landes von Schädigke. In den Zeitungen, auf die Wendvermeuern, in den Fabriken, auf Versammlungen und Mittagen, durch die Hilches von Radio, über den ganzen sechsten Teil von der Welt, hat er teut geschrien auf alle Zeilen. Dieselbe Zeitungen, wo so ein Kaseider geschrieben hoffertige Berichten, wegen dem Wuchs von der Industrie, haben in Eintuch blitzend ungeheuer drückend schwarze Berichten wegen Aufgestandenkeit, schlechter Arbeit, Schlimmerlichkeiten, Durchfall. Die Abkommen haben aufgedeckt, schädige Sonne, und zu stehre. Die Redner haben gedünnert in den Fabriken, in den Saalen, auf Glätser und Merk, als, wollte gewähnt gut den Wohl, als es gegangen glattig, laut dem ungezeichneten Plan von genialen Vierer, wo es halt geworfen, die Losing von 2.2 ist finnig, aber die Klassensonnen von der Sowjetenmacht, die was will zurück einführen in die kapitalistische Ordnung zum Schuhen von den Arbeitenden, haben gleich Glätser, in der Reihe der von der revolutione verhaltende meilensteine von der jüngende sowjetischer industrie die ingenieure haben bewusst nick zerbrochene maschinen kalle gemachte pläne die direktoren haben verschwendete gelder die doktoren haben verspreit krankheiten die spatzen haben sabotiert die kapitalistische lände was zittern von dem einzigen arbeitermacht hat man reingeschickt, seine Spioninnen in alle Gebiete von der sowjetischen Wirtschaft konnte auch auszureißen, sie von ihnen wenig. Es wollte schon lange gewesen, ein Ghanäden im Land, wie der genialen Führer hat vor uns gesucht, unsachend den Plan, wenn nicht die Schädigen, die auswürfen, was haben das proletarische Land gewollt ruinieren. Aber die Arbeiter und Peuren vom Sowjetverband dürfen sich nicht schrecken, weil das wache Eug von der GPO heute bei Zeiten der Sehenden Kontrarevolutionen. Die verbrecherische Nest ist aufgedeckt geworden und sie wird ausgerissen während ein bisschen Wurzeln. Die Arbeiter in allen Fabriken dürfen bloß zuhelfen, der Sowjeten macht in ihrem Kampf gegen den Hitler-Schlank. Umtümm, wie nur es ist, du ein Verdacht auf Emelsen und schädigt den Verband, darf man ihm gleich herausgeben. Kehr nach Mond ist aufgeschreien, zur Ort die Sonne von der Arbeit am liegen. Eigene Freind, tat der Mama fille, darf man übergeben zu der getreue Hand von der besitzende Macht. Art er heut die Schädeke. Das geyk noch der Schädeke ist gegangen schnell, raschig. Die schwarze Bugens von der Gepo haben nicht aufgehört zu klappen in der Nächte über die schlecht geflassterte Gassen von der russische Stadt. Mehr wie mit dem haben se geklappt in der Hauptstodt wie in alle Fabriken es soll das jugenisch noch schädige ungegangen in der größen Breußfabrik Reuterstheim habe haben wir Padolskod gedarf töm schädige erstens ist in der Breußfabrik allein obgeschwächt geworden die arbeit zu lip de schlechte magolenkeir zu lip de mugere kooperative kommen sind de arbeiter gewein ausgemattet in haben schwacher gearbeitet Massen Arbeiter sind entloffen von der Fabrik, verschwunden geworden, ihn kein anderer auf seinem Ort hat man nicht gekriegt. Podolski hat Agenten nach Hause geschickt, gesiegt andere auf seinem Ort, aber die Agenten sind zurückgekommen mit den Leidigen. Der ungezeichnete Plan ist weit geblieben hinterstellig. Im Zweiten hat Podolski sich verpluntert, wie alle anderen Vierer von Fabriken, hat er nicht nur gewollt, ohne um Jugend, den fünf Jahre planen, vier Jahre, nur noch viel früher. Zu der früheren Fabrik hat er neue Flügelchen gelassen, auszubauen, neue Maschinen nachher gebracht von Deutschland, kann er auszubauen, doppelt gebräut wie früher, dreimal so viel. Aber die Arbeit ist nicht gegangen, wie er hat umgezeichnet. Die Trosten haben nicht zugestellt, kein Siegel zu der Zeit und gelassen die Möhren, in mitten der Arbeit nicht verändigt wenn man hat schon gekriegt zickel hat eus gefällt holz oder das holz ist gewöhn schlecht nicht zu beuen zu dem wo sie dech als eine nicht gedecke waren zu der zeit haben die regen sattel gemacht von der wend die maschinen wo sie hat vier aus herauf gebracht von eusland für der fabrik seine derwahl gelegen in schlechter ordnung und der regen so neits und gerostet Podolski ist den ganzen Tag herumgelaufen mit seinen Maschinen, gejuckt von Trost zu Trost, gefordert, geschrien, Skandalen gemacht, geklappt den Tisch, gedroht mit Strophen. Aber die Direktoren von den Trosten haben nicht gekennzeichnete Materialien zu der Zeit. Täusende andere Fabriken haben von sie gefordert und sie haben sich nicht gekennzeichnet, kein einzugeben. Wenn Materialien sind es schon gewesen, haben uns gefällt Ingenieure, Mechaniker, Arbeiter, Frau Dolzke hat geschockt, mit Geld konnte er zu kriegen, die Spezialisten. Er hat aufgeregt Arbeiter von anderen Fabriken, konnte er sein, rüberzunehmen zu so sich. Er hat eine Fülle Stille heute gegeben, zu Direktoren, so sollen sie sollen im Frühjahr besorgen, mit Materialen. Aber die anderen Direktoren, die sie haben gedacht, verwendeten ihre Unternehmungen zu der Zeit, haben euch getan, das sei ihnen. Alle haben getrieben, konnte er unjugend in der Rüberjugend. Nichts hat alles geplatzt, Podolsky ist herumgegangen, hat erschrocken. Die Arbeit ist nicht verwendet, die Maschinen haben gerostet, im Budget sind sie lächer, das Brot ist schlecht, die Arbeit ist unzufrieden, er hat gezittert vor Wissens, Ausforschungen, er hat sich umgehabt in die Schädige, wo seine Schuldigen alle umglicken, auf alle Wänden der Fabrik hat er gelost, ausgeklebt, Die neue Lösungen wegen Schädiger. Er hat euch aufgehalten mit der Arbeit der Müttingen im Saal nach der Arbeit, geklappten Tisch, gewohnt, gedroht. Alle seine Sekretärin, Untersekretärin, Profolgen und Kulturteier haben ihm zugeholfen in der Arbeit. Herr Weyren, wer es weiß von Schädiger und geht es ja nicht aus, wird allein verrechnet werden als Schädiger, haben sie gewohnt. Alle haben Mäure gehabt. Einer hat von den anderen gezittert, bei Zeitens dem Chava herausgegeben, er einer von jenem herausgegeben er zu werden. Mehr von allen hat gearbeitet, maß im Kulig. In dem zeknäppelten Leder im Reckel mit dem Kafkaser-Hitterle verrückt auf den zerschäubeten Hohen, ein kleiner, ein runder, ein läufender, ist er um mit dem Geweih voll, gescharrt sich in den Winkelach, zugelegt erneuert zu redlich Menschen, geschnappt, geschmeckt, geforscht, die Wandszeitung ist gleichzeitig gewesen ausgefüllt mit seinen krumm geschriebenen, greisigen Messierens auf Fallemann hinaus. Mehr für Fallemann hat er gehalten erneut auf dem Emigrant von Polen Chawarita, was hat sich verzehbelt mit der Administratie von Reuters-Steern. Er ist schon nicht gewesen mehr in der Partei nach dem Becken, und hat ihm ausgeschlossen von dort gleich nach dem Melchumme seiner mit Chava Podolski. Euch hat er nicht gearbeitet mehr beim feinen Gebäck, bei den Semmerlachen Kuchens, wo Podolski hat eingeführt in seine Bäckerei und stolziert damit für alle ösländische Delegaties. Chava Podolski hat nicht gewollt, zu haben auch den Fremden nahe, wo es hat ihm so mies untergeführt auf der Versammlung in seiner höchste Abteilung von feinen Gebäcks und im abgeschickten Samme-Ergstenteil wo man backt als Bräut auf den alten Steigen. Im Winkel von der größeren mechanischen Bräutfabrik in Samme-Softscheun zwischen den Stahlern und Stollereien ist eine alte Bäckerei gestanden, wo man auf den verknoteten Teig mit der Hände, geheizte Mäuven mit Scheitenholz und geführt sich dort auf den altfränkischen Steigen, wie Fadermochummenoch. Punkt wie alt in Uppgelassen, es ist gewähnt die Bäckerei, sondern gewähnt ihre Arbeiter. Verzeihnte Stücke, es gibt keinen Bäcker, wo sie nicht aufgehört haben zu reden von den alten, guten Farben-Schummen-Zeiten. Podolski, ein Liebhaber von Maschinen, hat gehalten wie ein Mamser oder den alten Winkel zwischen den großen mechanischen Werkstätten. Das gewähnt ein schwarzer Fleck von Altkeit und Verzeihnte Stücke, auf einem roten Fond von einem neuen Revolutionär. Ja. Wie nur er hat gedacht, bei stoffen Arbeiten, bei schlechter Arbeit und Ungehorsamkeit, hat er ihm dort verschickt. Zu dem Tag hat man das Ort geriefen, zu Bier zwischen den Arbeiten, und auch nach dem Ritter hat er dort dahin zugeteilt. Zurück von Washington, den Bäckereien, den Kälern, ist nachdem gestanden beim Mäuven und gescharrt mit der Lobbete, ein reinrückendig und ein rausrückendig Bräuten. Zurück ist er gewöhnt zwischen heimischen Teigkastens, mit Bäckers und Täterer von Säck und mit Papieren erhielt er auch auf die Käpp. Aber schwerer wie ein Mäuven ist gewähnte Arbeit beim Mäuven. So haben ihm schlecht verknottene Bräuten der Lang zum Mäuven, der heiligen Bäcker, wo sie sich Paskutten gebacken haben, sind in Aufgeblusen gewordenen, geplatzt. Nach meiner Kaiser, de muss schar mit der Lappete. Ehrreckende Bräuten von Ort zu Ort, oftmals da er gemist der Reus nehmen, inmitten backen in leckeren sein mit spitzige Steckeler, de Luft so von sei er Reus, kai da so sich besser ausbacken. Nach meiner ausgetreite Spunen von flammadigen Eusen, in ungestellt große schwarze Augen auf de Kneiters bei de Tischen. Tovarsche hat er gebeten mit weichen jüdischen Reichen in St. Russisch. Knäht gut alles des Gebäcks. Ich kann nicht backen als so Abbrei. Wir arbeiten auf Steg, haben die Menschen gesagt. Wir müssen zustellen, die Normen. Und wir haben nicht keine Zeit, sich zu spielen. Back wie es geht, Polischer. Nachmittag hat er es geknackt, den Finger auf den Kohl. Wie tun wir, wenn er es aufgeregt? Ich war ausgerissen bei dem Mäuven. hat er sich gekluckt. Seid allein, mein Hot Tanis zu mir, ich bin verantwortlich. Sollen wir uns nicht jucken, zuhlen von der Woche, weil wir keinen Gitter auskneiden, haben die Menschen bei den Kasten gehalten, sich beim Seiers. Nachmittag hat er versucht, zu retten zu sein, ein Chavayram hat er gebeten. Eure eigene Chavayram-Proletarier beault er. Menschen wollen krank werden von einer Saarbräut. Sollen sich die Vierer sorgen, haben die Bäckers geantwortet. Wo es erkämpft, man geht, an so ein Arbeitmann. Seinig, als wir die Arbeiter wird er nicht spielen, ist er gegangen zu der Aufsähe, zu den Verwaltern, gebeten, wir sollen nicht mischen, an so viel Gerstenmehl, nicht Jugendarbeiter, weil es ist eine Weih des Gebärks, wo es mir geht, die Menschen haben im Haus gehört, mit ein Neuer. Das ist nicht gewend in uns, haben sie gemurmelt, nur in der Herrera Macht. Wir dürfen bloß achten geben, als die Normen sofern ausgeführt. An ist, weil wir wären bestraft. Er hat mehr nicht geredet. Er hat schon gesehen, als jeder ist für sich, als jeder hielt sein eigenes Feld und er ist mitgegangen mit allem. Aber abweg er, ein Verneuven fleckte er an Mieder, er zerreizte er, ein Unbefriedigter von seiner Arbeit. Ihm hat geäkelt von den Gebäcksen, was er hat da rausgegeben. Er hat verchanken nicht geredet, nicht erzählt, kein Wort, nicht von seinem Schumme, was er hat gehabt mit Podolskan, nicht von dem Parteibelett, was man hat von ihm zugenommen, nicht von euch, was man hat ihm ausgebitten. Er hat sich geschämt, für ihr zu erzählen, aber wie viel er hat nicht ausbehalten, seine Leiden, hat sie es auch gesehen. Mehrverständlich ist er herumgegangen auf Finstere, auf Ertunernsir. Das Heuer, was er hat ihm tun mit der Kutsche, hat mehrverständlich ihm gepeinigt. der hoß hat ihm oft gesteckt a viele in der nacht ist er nicht ruhig geschlafen nur geworfen sich auf alle seiten achtmal geweint ist schluf als ham gehört im gemisch wecken in der nacht und immerup nehmen die hand von herz nachmen hat sie gerettet um ruhig apps ist schlecht mit dir ich seh es versuchst du mehr nicht ich bin doch dir dabei Gurnisch, chanke, gurnisch, hat nach mir geantwortet, der Schlaf. Darf sich häufig auf den Frieden zu der Arbeit. In einem Tag hat der Kollege zugestellt ein Benkel zum Schwarzen Breit, aus der gehungene Fabrik Kordau, und mit Kreid umgeschrieben dem Namen Nachmenritter auf dem Schandzettel von der Schädelge. Ein ganzes Tag früher hat die Nachmen gelitten, Jesuieren. Zusammen mit den Eier haben wir ihm die Zehn verkauft. Wie ungeglühte Spießen sind ihm die Weitungen im Körper umgekrochen, geäckert genug. Zulub dem, wo sie hat gearbeitet, die Woche bei Nacht, ist er bei Tuka weg in der Ambulatorie zu adokten. Schon lang ist er aufgesessen im Saal zwischen Kranken, Männer und Weiber, Alte und Kinder. Da reihe er ich von Kabel, Jod, Geschwilerts und Eiter, mit welcher die Luft ist gewesen umgesagt, hat ihm zugeschluckt zum Hals. Mama ist mit Kindern gesessen auf der Bank, ausgerät sich eine von der anderen dazu aus. Der zählt wegen der Krankheiten, wo schäppen sich zu den Kindern. Wegen der Pflege, wo sie Doktorum heißen, geben, Milch, Putter und Eier. Aber wo sein Arbeiter Mensch kennt, sie sich nicht erschlugen dazu. Hoch auf der Wand sind gehangener Sach, farbige Plakaten mit Gemäldereien, Losungen und Ziffern. Wegen dem Unterschied zwischen dem Gesundheitszustand von der Arbeit in das Sowjetland und in den kapitalistischen Ländern hat Nachmann gefühlt sich durch ein Punkt wie in der heimischen Warschau-Varambulatoris, Frau Röme, wo ihm vielleicht auskommt, sie heilen sich einmal. Dieselbe verhäucherte Mammes und Kinder sind dort gesessen auf der Bank. Die eigenen Krächzen und Tarnes hat man gehört von den Mammes von kranken Kindern, Tanes wegen die lange Schuhen was man muss warten bis man der Schluck sich zum Doktor tanes wegen der Doktorem was Betrachten recht nicht heilen sich tanes wegen Medizinen was man darf noch man kriegt so nicht scheiden in Kremul Apotheig und ein arbeiter Mensch kann sich dort nicht erschlagen wer vorm haben die Weiberschreit gefressen nachmens Kranken neue der euch gemulte Bilder von geplugten, zufressenen Syphilitikern haben geguckt mit Treue auf die Menschen von allen Wänden rüber. Wonach man hat man sich nicht ausgedreht, hat er sein geharrt in den Augen. Nach Schuhen warten ist er rein im Dok Doktorskabinett. Der Doktor, ein alter, ein neues Gematterter, mit einem schmutzigen Vater auf seinem gebeugenden Kopf, hat im Schweigen die Betracht, er rumgetappt ihm mit den kalten Fingern, und reingesteckt ihm ein Thermometer in der Nure. Allgemeine Upschwachung und Ernährung, zerreizte Nerven, hat er gebrummt. Keine höchere Temperatur hat er nicht, ihr könnt kein arbeiten. Nachmittag hat sich für ihn geklugt. Ich habe ein Doktor, du weißt, du trug mir schier nicht. Der Doktor hat geschockt mit dem Kopf. Leicht euch zu einem warmen Kompress, hat er gemurmelt. Efter wird das euch machen besser. Und nachdem er sich recht ungetun, hat der Dr. Scheun gerufen an andern heulen. Next, hat er gerufen mit seiner unmittelbaren Stimme. Next, giech er. Mit der verbundenen Back ist Lachm gegangen zu der Nachtarbeit. Gemeint hat er, als bei der Arbeit beim heißen Oifen wird ihm besser werden, aber der Weitungen haben umgehalten. Starker geworden mit jeder später nachtiger Schuhe. Er hat gefällt, wie Mr. Becken von neuem in der Weglegen sich auf die Sack mail vermut zumut. Der Arbeiter haben mit Zickerdruck nach Flaschen. Trink haben sie ihm gesucht, und es war die Rollfeiern. Nachmen hat nicht Gewalt trinken. Er hat kein und nicht gehalten vom Flaschen. Er hat gebeten, mir soll er mal nach frischen Kompress. Der Arbeiter haben gelacht von ihm. Der beste Kompress ist a Schnaps, haben sie ihm gesucht. Das heilt euch von allem Zores. Nachmann hat er sübt getrunken von Flaschel. Ihm ist leichter geworden. Die Arbeiter haben gefallen. Auch der Zäu so haben sie ihm zugegeben, aber das ist gar nicht. Zieh ihn mehr, schade wir nicht. Ein Bäcker darf keine Schlöcke. Nachmann hat mehr reingesucht. Wo ist mehr der Brunnen von unserer Reine sein, eingeweiht, als mehr ist der weite Karöse. Mit nahem Chäschek ist er zugegangen zum Oven und genügend scharen mit der Lobbete. Schof seit 19 heimisch seit 20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 For Reden der Gebicher, I'm Isaiah Scheffer. Aschenen Dank. Thanks for listening.